Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in Tuli maliziqa kat baiti nausema wajaizu bi fadlihi wa adlihi tarku likulli Yani katika sifa kwamba inafaa kupatikana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu tumeeleza sifa ambazo ni lazima zionezwe na Subhanahu wa Ta'ala nazo ni kisha hii ameeleza sifa moja kwamba inafaa iwe na Mwenyezi Mungu si lazima zile lazim lazima hii ya, ya kufaa kusema wajaizun bifadlihi wa adlihi Inafaa kwa fadhila yake na uadilifu wake tarku likulli mumkinin ka fi'lihi kuacha kila ambalo kwamba laezekana kufanyika na kulifanya yani Mwenyezi subhanahu wa ta'ala an, anavotaka yofanya kuumba kuchagua kutudalisha kutukuza kutajirisha kufukarisha kila mambo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ayafanya haya ni jais kwake akitaka atafanya hivi akitaka atafanya vile na yote yaruri kulingana na fadhila yake na adili yake na adlifu yake yani ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ma maqaabala ka adlu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala haja kukabili na uadilifu wake la swaghira idha qaabala adlu hakuna dogo ikikukabili yeye wewe uadilifu wake wala kabira idha qaabala ka fadlu wala hakuna kubwa ukikukabili fadhila yake na ukarimu wake na ubora wake Yaani mwenyezimu Mungu Subhanahu wa Ta'ala lau na sisi kulingana na uadilifu wake basi hakuna dhambi ambalo kwamba litakuwa ni dogo sana mpaka ile atALIwacha hakuna kitu kachowacho Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lau atamiliana sisi kulingana na ukarimu wake basi hakuna dhambi ambayo kwamba ni kubwa litamshinda yeye kulisamea kulingana na ukarimu wake Tumeomba so Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi kulingana na ukarimu wake na siamiliana sisi kulingana na uadilifu wake. Uadilifu wake ni ule ulio tajwa kwenye Qur'ani pale mtu akipewa kitabu chake akisema mali hadhal kitabi la yughair diru wala kabiratan illa hasaha. Kinani hiki kitabu hakiwaacho dogo wala ispokuwa isipokuwa kimesajiliwa ndani ya kitabu kama hiki. Katika fadhila ya mwenyezingu Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukarimu wake ndipo akatuletia mitume, ndio baiti zinazofuata Arsala anbiya besa'dri wat tabligh kulingana na ukarimu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo zimeshikana hizi beiti ile nyuma sema wajaizu bifaadhlihi wa adlihi Mwenyezi Mungu kufanya mambo yake kwa kwa mambo mwa ili atakufanya kitu kwa ndio ukarimu wake au hata kufanya kitu ndio uadilifu wake na kulingana na ukarimu wake ndio akatuletia mitume ndio beti zinasofasikasema arsala anbiya dawi fatana besidiqi watablighi wal aman. Qanunun karim. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angeweza kutuumba na akatuachilia kila mtu na akili yake imwelekeze kuhusu kumwabudu yeye, kuhusu kufanya mambo mazuri, kuhusu kila jambo jema. Kisha siku ya kiyama awazibu wale waliofanya mazuri na awastareheshe wale waliofanya wale waliofanya mabaya na awastareheshe wale waliofanya mazuri wala hakuna mtu ambaye za kumpinga lakini kwa ukarimu wake hakutaka hivyo akaleta mitumi, akaleta vitabu ili rusula mubashirina wa mundhirina la alla yakuna lin nas ala allah hujjat rusul ili hawa mitume ambao watatubashiria habari nzuri wakifanya mema utapewa thawabu mahovu, utapewa mathambi, utaingia peponi wakifanya maovu utapewa madhambi utaingia motoni hawa ili baada washakuja mitume kama ha kusiwe mtu anaohoja akisema kwamba sikujua kusiwe na hoja kwamba hukutuletea mtume ewe Mola hukutuletea kitabu kutuelekeza ewe Mola hii ni sababu na sababu nyingine ni ukarimu wake mwenyewe kufanya analotaka na yote alikuwa yuweza kufanya bila kuleta mitume na kwa kuleta mitume Ndiyo pale ukaambiwa wale ambao kwamba hawatopelekiwa mitume Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ameweka hatoadhibu bifadlihi bado bifadlihi kwa ukarimu wake ndio ile ama kuna hata naba'tha rasula Mwenyezi mwenye mwenyake hatukuwa hatakuwa ni wenye kuadhibu mpaka tupeleke mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kama hajampelekea mtu ambaye kwamba yeye atamteremsha wahi ya namna ya kufanya mambo mazuri ni vipi na namna ya kuacha mambo mabaya ni vipi yule mtu lao hakupata mtume na akafanya mabaya yule amesameheka na Mwenyezi kwa ukarimu wake akisema wa makunna muadhibi na nabaatha rasul wale ambao wa kwamba hawakupelekiwa mitume hawaadhibiwi na Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake jalla jalalu kama tulivyotangulia tumesema angeweza kusema la kulingana na akili zenu na fikra zenu mlikuwa mumfanyekadha kaza kaza lakini amependelea kwa ukarimu wake iwe wale ambao hawakupata mitume asiwaadhibu bifadhilihi twarudi pale pale ni kwa sababu ya ukarimu wake ndio hata wale walikuwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi kwa muda mdogo walikuwa hawana mtume wale, wale. wakiingia wazee wa mtume sallallahu na baba na mama na nyuma mpaka huko mwisho wa kupatikana mtume katika e, bara la Arabu wale wote mwenyezimu Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyo sema Qur'ani wa ma kunna hata hatta nab'atha wale watasamehewa na mwenyezimu, wanakufuata dini yake ya sawa lakini mwenyezimu kwa hakuwapelekea mtume yote kwa hiyo watakuwa na hoja kwa sababu hawana mtume kama Mungu alivyosema kwamba walauupelekewa hawana hoja kwa hiyo wasupelekewa mtume wanaohoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuma mitume aina gani Arsala ambia dawi fatana mitume amion appelé comme mtume wa erevu kwa, kwa kufikisha walamana na kukuhifadhiwa hizi ni sifa nne lazima uzitakidi kwa mitume sifa nne kwamba mtume ni mwerevu ni mkweli yuafikisha na amehifadhiwa tukizangalia sifa zenyewe kila mkalifi lazima aitakidi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuma manabii na mitume kama walivyosema kwenye Qur'ani amana rasulu bima unz la min wal -muminuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi baina rusuli. wa qalu wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la baina rusuli kanishi, kumkubali mtume tukamkata mtume waamini kwamba wote ni na wote katika utumi wao ni sawa sawa kwamba huyu ni mtume na ni mtume katika daraja huenda wakatofautiana kama itakavyokuja mbele pia ya pasa baada kujua kwamba kuna mitume na wote tuamini, ya pasa tujue Kwanza ya werevu. Lazima waitakidi kwamba mitume ni waerevu, werevu. Arsala anbia we wenye werevu ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ataweza kusimamisha hoja kwa kupitia wao. Kwa wao ndo watakuja kukinaisha viumbe kwamba mfuateni dini ya sawa muabudunu mola mmoja fanyeni hivi hivi lazima mtu ili asimamisha hoja na watu lazima awe na werevu ndio Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani wa tilka hujjatuna atainaha ala qaumi narfa'u hakimun alim hoja zetu asema, tumempa dalili hoja werevu wa kuweza kujadiliana na kaumi zake ibrahim ndio sifa katika sifa lazima huitakidi ya mitume nini uerevu. kama Nabi Enoh, wa aliwajadili paka kawambia qalu ya nuuh katjadaltana aw aksarta jidalana umitjadili sana na mtu kujadiliana lazima awe ni mwerevu na mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisho udaw ila sabili rabbika bil hikmati wal hiya ahsan na wao kama tunavyosema ili mtu kufanya mjadala na kusimamisha hoja na kushinda lazima awe ni mwenye akili ndio sifa moja katika sifa za mitume dhawifa atana hata yule aliosoma vitabu vya nyuma Taurati na Injil akiitwa Wahb ibn Munabbih akisema nimesoma katika vitabu viliyotangulia kwamba akili za watu wote zikikusanyo zikilinganishwa na akili ya huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi Akiliza hizo wote kiasi chake kama chembe moja ya mchanga kulingana na ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amboni baki ya mchanga wote ulibaki ulimungununi. Yaani kutupigia mfano tu kwamba Mtume sallallahu alaihi alikuwa ni mwerevu sana na mtu anaipitia sira yake ataona uwerevu wake wa kila aina katika mambo yake anayoyafanya na katika mipangilio yake anayopangilia angalia hijra yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopangilia kwa sana Bakar na mtumishi mwenye kuelekeza njia na wenye kuletia chakula pangoni na baada siku kadhaa watu leesemu flani na wabadilishe njia angalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika sulhul hudaibiya akakubali mambo ambayo kwamba mtu ataona kama ni udhalilifu kwaona kushindwa lakini alikuwa na hikma kwamba tukipata hii amani tutaweneza uislamu utapatiliza ndo aidadi karuka kuanzia mbili mpaka kumi kama tunavosoma kwenye sira aka fursa, força. Ba sahaba vipi, kata mkataba huu ni hivi mtume amwaambia tulieni wajeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi alimpa akili kundufu sana na nzuri. Na ndivyo walivyokuwa wote walikuwa na akili za kuweza kusimamisha hoja ili Mwenyezi Mungu aabudiwe peke yake na ashirikishwe. Sifa ya pili ya mitume Arsala -sidq. -sidq, ukweli mitume wote lazima itakidi kwamba ni wakweli. kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala keleza katika Qur'ani wasadaqallahu wa rasuluhu wasadaqal wa mursalun Ismaila, waadi, wa zikri katika kitabu Ismaila انه kana sadiqal wa'd mitume kweli mkweli mtume wetu Muhammad sallallahu tangu akiinukia alikuwa kijulikana kama as amin ni Nipo pale sasa akiambiwa ki kianbigo atu Rafiki yako amedae utume akawaambia mimi na muamini. kwa sababu nilikuwa rafiki yake kabla ya utume na alikuwa ni mkweli haezi kudanganya mambo ya kikawaida vipi atadanganya kuhusu Mungu akamwamini moja kwa moja wao wenyewe wote alikuwa kimkubali kama ni mkweli muaminifu ni katika sifa za mtume ambazo kama lazima zipatikane arsala ambiya dawi fatwana kwa ukweli kwa sababu kama Sio kweli ingekuwa habari za Mungu pia si za kweli na haifai kwa hivyo bisidqi walamana arsala anbiya dawifatana bisidqi wattablighi sifa ya tatu ni sifa ya tabligh kufikisha wale manabii kitu walichopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ni lazima wanakifikisha kama kwenye Qurani Mwenyezi Mungu akimwambia mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته نيل ايلو تنجلوكو يسومه للناس على الله حجه بعد الرسل حجه بعد الرسل والكو اكفيكيشا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك فالم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس منيزيمو akisema kwamba mitume wamefikisha ewe Muhammad fikisha kile ambacho Mwenyezi Mungu yawateremshio wakifikisha waki sio kulingana na wao wanavyopenda ama wao wanavyofikiria la na hata ukiangalia mifano katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu A wasallam utapata mingi angalia tu kiswa kimoja kile cha yeye Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam na Zaid alpokoa Zaid amemwamrisha amuoe Zainab Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kiswa kirefu Ikabidi sasa iwe zaidi amtaliki mke wake na mtume amuoe yule mke. Mtume sallallahu wa wasallam alikuwa na fikra kila aina. Alikuwa itakuwaje watu watasema vipi? Mimi nitakuaje huyu ni mtoto wangu. Huyo. Yaani lau ingekuwa ni, ni yaani ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anao amri ama anao maoni ya kufanya anavyotaka sio anavyoteremshwa na Mwenyezi Mungu angebadilisha ange isinge kuwa vile. Yaani kwa sababu ya kujihifadhi na watu watakavomuudhi lakini Mwenyezi Mungu akamteremshia fala maqda sayyidun min hawataran zawwajnakaha tumekozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na budi isipokuwa kubaki nae kama mke wake pamoja na atakayoyapata ya maudhi na maneno kutoka kwa watu wake lakini alikuwa ni vile wanavyoambiwa wayafikisha Mambo mangapi ndani ya Qur'an utaona yamlaumu yeye mtu Muhammad sallallahu alaihi sallam yamlaumu eh abasa watawalla anjaahul ama afallaahu anka lima lahum. yani kama yamlaumu yeye Muhammad lao ingekuwa na amri hasemi vile alivoamrishwa na Mungu aseme asingeyeye kama mambo kama haya kwenye Qur'an lakini ameayaweka kwa sababu yeye ameamrishwa afikishe na yuafikisha kwa hiyo ni sifa katika sifa za mitume werevu ukweli kufikisha na al-amana al-amana vizuri ni kuhifadhiwa sio uaminifu uaminifu ni hii tablig al ni kuhifadhiwa yani vipi e, Mwenyezimu Mungu subhanahu wa ta'ala wao wa kutoka mali na kufanya haramu na makruu hawa manabii hawa, hawafanyi e, mabaya sawa ambayo hayafai kabisa sawa ambayo haipendekezi kufanya sawa ambayo launi yani aula lao asingefanya yote manabii hawafanyi maana manal amana hawakufanya madhambi makubwa madogo kabisa manabii wote na kila ambaye kwamba labda waweza kaliona ni makosa ameyafanya mmoja katika manabii yale yanafahamu ya yake tofauti sio vile nilivofahamu kwamba ni madhambi ama ni makosa kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala manabii wake kwamba ni nini wana khiana sifa nne ambazo kwamba lazima kwa manabii arsala anbiya dawi fatana bi-sidqi wa-tablighi wal-amana lazima uitaqidi sifa kama hizi kwamba zapatikana kwa manabii wote tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie wa sallallahu alayhi wasallam Muhammadin wa alihi